Uomini e profeti, fedi e mondo Ciao a tutti da Gabriella Caramore, prima di tutto spero che per molti non sia una sorpresa, avete sentito i nostri annunci, avrete letto ritrovarci qui di nuovo alle 9.30, da questa settimana questo sarà il nostro orario e spero che troveranno soddisfazione tutti coloro che temevano di non poterci più ascoltare alle 10, le 9.30 a me personalmente pare anche più felice rispetto alle 9 .00. e dunque spero che in tanti continueremo a ritrovarci insieme. E però prima di cominciare vorrei ringraziare tutti coloro che hanno accolto con grande entusiasmo l'iniziativa di leggere la Bibbia, che va invece la domenica, in maniera continuata uomini e profeti, che hanno espresso la loro attenzione, la loro adesione, a partire dal primo incontro che abbiamo realizzato domenica scorsa, con una presenza plurale di interpreti. E questo ha voluto essere il segno di quella che sarà la nostra lettura, che non pretendiamo lettura e interpretazione naturalmente che non pretendiamo esaustiva ci mancherebbe altro che sarà sempre parziale angolare se così si può dire ma con la quale cercheremo soprattutto di prendere confidenza con il testo biblico con la pluralità delle sue interpretazioni domani sempre alle 9.30 ricordate Con Enzo Bianchi continueremo questa sorta di introduzione, un inquadramento storico del periodo biblico, speriamo di riuscire a far stare duemila anni in tre quarti d'ora, poi proseguiremo con la struttura dei libri che compongono la Bibbia ebraica, poi quella cristiana, cioè il Nuovo Testamento, e poi una breve storia delle interpretazioni e poi il 21 febbraio cominceremo a leggere Genesi 1 e 2, la creazione poi Genesi 3, la caduta e la cacciata da Eden e così via ma vediamo al nostro tema di oggi che è la memoria E dunque la memoria, mercoledì 27 gennaio, come ormai sapete bene, la giornata della memoria, memoria della Shoah, dell'apertura dei cancelli di Auschwitz, quindi di un momento di liberazione dal tremendo, dal crimine compiuto sull'umanità, da parte dell'umanità e ormai ogni anno quello che cerchiamo un po' tutti di evidenziare è che la memoria è per il presente e dunque per il futuro e dunque non può essere una celebrazione vuota ma dovrebbe essere un impegno di ciascuno e che eh, memoria della Shoah è implicitamente memoria di ogni sterminio compiuto dall'umanità sull'umanità e dunque lo sguardo sui cancelli di Auschwitz è uno sguardo che si allarga a tutti i luoghi di sterminio della storia ed è per questo che oggi vogliamo ascoltare le parole di uno scrittore più tardi ci raggiungerà anche un ospite, Gad Lerner che ha scritto un libro davvero particolare, molto bello ma anche particolare, lo vedremo, sulla memoria personale e storica dello sterminio lo scrittore però con cui vogliamo in introdurre la puntata di oggi Vassili Grossman e cominciamo con l'ascoltare le parole quasi di chiusura di Tutto scorre che assieme a Vita e Destino è uno dei suoi grandi capolavori Tutto scorre l'ultimo libro di Grossman uscito postumo in occidente come peraltro Vita e Destino dopo la sua morte è un libro che racconta il ritorno di un prigioniero liberato dopo 30 anni di detenzione in un gulag dove era stato eh, rinchiuso per la delazione di un cugino o un amico adesso non ricordo bene credo di un cugino e al suo ritorno nel mondo normale trova in realtà imbarazzo reticenza nuova emarginazione e il libro ospita i pensieri sulla facilità con cui l'essere umano scivola dall'indifferenza alla menzogna dalla menzogna al tradimento ma anche sulla libertà come insopprimibile respiro della vita umana. Allora, ascoltiamo queste parole di Vassili Grossman. Ed ecco, disteso sul pancaccio, mezzo morto, sento che in me non è rimasta viva che la mia fede, che la storia degli uomini è la storia della libertà, dalla più piccola alla più grande, che la storia di tutta la vita, dalla meba al genere umano, è storia di libertà, è il passaggio da una minore libertà a una libertà maggiore, che la vita stessa è libertà e questa fede mi dà forza, io vado palpando la preziosa, fantastica, luminosa idea nascosta nei miei stracci di carcerato, tutto ciò che è disumano è assurdo e inutile. Ecco, abbiamo voluto farvi sentire poche righe, poi naturalmente sentiremo anche altre pagine, ma molto dense, cioè il male è inutile, la storia umana è storia della libertà, fede nella libertà, e però il male e il bene sono quasi mescolate nel cuore degli esseri umani, e Vassili Grossman conobbe bene questa mescolanza, ed è per questo che ne parliamo in occasione del, della giornata della memoria, perché... Mh, Non ci vuole niente ad abbassare la guardia, a trovarsi senza saperlo dalla parte dei carnefici. Vassili Grossman era nato a Berdicev nel 1905, una cittadina dell'Ucraina da una famiglia ebraica ma cosmopolita, ben assimilata, per esempio, loro non parlavano Liddish e avevano visto con favore l'avvento la, della rivoluzione. Grossman diventò presto uno scrittore di successo all'inizio della seconda guerra mondiale diventò corrispondente di guerra molto seguito, molto amato celebrato, partecipò alla battaglia di Stalingrado e lì vide la resistenza dei russi che a mani nude combattevano contro i nazisti ma eh, pian piano si insinuava in lui anche il sospetto che lo stalinismo avesse molto in comune con il nazismo, che nazismo e sovietismo eh, dice, non, non, non erano poi tanto distanti tra loro, i totalitarismi hanno una stessa radice esiti simili e fu tra i primi a scrivere dei lager nazisti, nel 1944 pubblicò l'inferno di Treblinka, un resoconto di come era organizzato il lager dove era entrato al seguito dell'armata rossa, e, Anni più tardi ehm, rivisitò letterariamente Treblinka, ha scritto un breve saggio che si intitola La Madonna Sistina, in italiano la Madonna Treblinka, ed è dedicato a questo m, quadro di, di Raffaello, la Madonna Sistina, ehm, che molti russi ebbero l'occasione di vedere e tutti ne scrissero molto colpiti, da Dostoevsky a Tolstoj a Flariansky, a Bulgakov. E, m, Grossman vide questo quadro esposto nel 1955, esposto al pubblico e ne diede una lettura particolare in cui appunto la donna e il bambino di Raffaello sono le donne e i bambini visti nell'inferno di Treblinka. Ecco allora ascoltiamo queste pagine davvero forti e poi ne parleremo anche con il nostro ospite. Finalmente compresi, l'immagine della giovane madre con il bambino in braccio non mi ricordava qualcosa che avesse a che fare con la letteratura o con la musica, ma Treblinka, i pini, la sabbia, la vecchia ceppaia, milioni di occhi umani li avevano osservati dai vagoni che si avvicinavano lentamente al marciapiede. Entriamo a piedi nel lager, camminiamo sul suolo di Treblinka, al minimo contatto baccelli di lupino si aprono con un leggero scricchiolio il rumore dei semi che cadono e lo scricchiolio dei baccelli che si aprono si fondono in una continua triste e sommessa melodia è come se dalle profondità stesse della terra si levassero i rintocchi funebri di minuscole campane un suono diffuso appena percettibile, pacato, doloroso Ecco le camicie degli ammazzati ridotte in brandelli, le scarpe, le rotelle degli orologi da polso, i temperini, i candelieri, le scarpette da bambino con i fiocchi rossi, la biancheria di pizzo, un asciugamano con il ricamo ucraino, i pentolini, le tazze di plastica dei bambini, le letterine infantili scritte a matita, i libretti di poesie. Continuiamo a camminare sul suolo di Treblinka, Che sembra pulsare di vita e spingersi in profondità senza fine. All'improvviso ci fermiamo: capelli biondi, rosso rame, ondulati, folti, capelli fini, leggeri, graziosi di ragazza, gettati a terra e calpestati. Accanto, altre ciocche bionde, e più in là, pesanti trecce nere sulla sabbia chiara. E poi ancora capelli, molti altri ancora. I baccelli di lupino scricchiolano i semi cadono picchiettando, dalle profondità della terra si levano i rintocchi funebri di innumerevoli minuscole campane e sembra che il cuore debba fermarsi da un momento all'altro, sopraffatto da una tristezza, da un dolore, da un'angoscia tali che un essere umano non può sopportare. Il ricordo di Treblinka aveva invaso la mia anima e in principio non riuscì a capire, a piedi scalzi lei camminava con passo leggero sul suolo pulsante di Treblinka dal punto di scarico del treno alla camera a gas la riconobbi dall'espressione del viso e degli occhi vidi suo figlio e riconobbi il prodigio di quel volto straordinario non infantile così erano le madri e i bambini a Treblinka quando sullo sfondo verde scuro dei pini scorgevano i muri bianchi delle camere a gas così erano i loro cuori Quante volte osservai attraverso la nebbia fitta i deportati che venivano fatti scendere dal treno. Spesso i loro volti parevano sfigurati da un terrore immenso, come un urlo di dolore strozzato. Altre volte la prostrazione fisica e morale e la disperazione velavano i volti di cupa lugubre indifferenza, oppure il sorriso incosciente della pazzia era disegnato sul viso di coloro che scesi dal treno si dirigevano verso le camere a gas siamo in piedi di fronte a lei giovani e anziani noi abitanti della Russia viviamo tempi inquieti le ferite non si sono rimaginate ne reggiano ancora le rovine degli incendi non si sono ancora consolidati i tumuli sulle tombe di milioni di soldati, nostri figli e fratelli. Pioppi e ciliegi carbonizzati sovrastano ancora le campagne arse vive. Nei villaggi partigiani squallide erbacce crescono sopra i corpi bruciati dei nonni, delle madri, dei ragazzi e delle ragazze. Si muove e sprofonda ancora la terra, sopra le fosse dove giacciono i corpi dei bambini ebrei uccisi e delle loro madri. Nelle campagne russe, ucraine e bielorusse è infinito il numero delle case in cui la notte si alza il pianto di una vedova la Madonna ha sofferto insieme con noi perché lei e suo figlio siamo noi e adesso proviamo dolore e angoscia perché la vita è stata tanto atroce forse per colpa mia e tua? domanda crudele, insopportabile che soltanto i morti possono rivolgere a chi è sopravvissuto ma i morti tacciono Non fanno domande. Il silenzio del dopoguerra è rotto periodicamente dal boato delle esplosioni e una nube radioattiva si diffonde nel cielo. Che cosa possiamo dire di fronte al giudizio del passato e del futuro noi uomini dell'epoca del fascismo? Non cercheremo giustificazioni. Non c'è stato tempo più terribile del nostro, diremo. Ma non abbiamo permesso che nel genere umano si estinguesse l'umanità. Ecco, sono, sono tutte così in realtà le pagine di, eh, di Grossman e invito davvero chi eh, non lo conosca a leggerlo anche se per esempio Vita e destino costa una certa fatica perché è un libro complicato, un libro difficile ma tutte tutto queste pagine densissime, questo, questa piccola salvezza dell'umano, ecco, salvare l'umano nell'umanità nell tra l'altro in questo breve scritto compaiono anche le figure di Hitler e Stalin, i, carte, i carnefici di tutti i tempi i ciechi ingannatori di popoli accecati e questo fu poi il motivo per cui Grossman cominciò a cadere in disgrazia e vita e destino non vide la luce mentre lui era vivo gli sequestrarono eh, tutto il manoscritto e anche i fogli di carta carbone come si usava allora perché casomai non, non fosse rimasta qualche traccia di questa, di questa grande opera che uscì poi postuma in occidente anche lì aveva denunciato la specularità dei regimi totalitari l'occultamento dei crimini compiuti dal regime stalinista La menzogna e la delazione come tessuto connettivo della vasta popolazione so eh, sovietica e anche la, la Shoah compiuta in territorio sovietico. Una volta tornato a Berdicev nel gennaio del 1944 aveva pian piano scoperto quello che forse aveva intuito anche molto prima, che le SS avevano in tre giorni fucilato i 30.000 ebrei della città, circa la metà degli abitanti, ma con l'aiuto di volonterosi ucraini arruolati nella polizia locale. Il volto antisemita del regime sovietico era occultato, taciuto, negato, ma invece... Agito, non solo sopportato, ma anche agito spietatamente. E tra quei 30.000 vi era anche la madre di Vassili Grossman. Ma di tutto questo, della necessità di fare verità, della subdola penetrazione del male, della somiglianza fra tutte le forme dell'inumano e di come fare memoria oggi, vorrei parlare anche con, con Gad Lerner, che credo ci abbia ascoltato fino ad ora. Buongiorno Lerner. Buongiorno. Buongiorno. E che... Ehm, è autore, dunque Lerner ha compiuto numerosi viaggi in Libano alla ricerca delle radici materne, in Galizia alla ricerca di quelle paterne spingendosi anche fino ai luoghi di Grossman e da questi percorsi eh, di questi percorsi è sintesi un libro molto bello, come dicevo prima molto particolare, che si chiama Scintille, storia di anime vagabonde uscito da Feltrinelli eh, Lerner non posso non chiederle che cos'è questo andare in cerca delle proprie radici, quando poi Sono radici non solo personali, ma anche di una storia collettiva. Ma non essendo noi vegetali, io credo davvero poco alle radici e alla possibilità di ritrovare se stessi o composizione mm. dei propri malesseri nei luoghi. Eh. Ma certamente eh, andare nei luoghi di origine diventa necessario quando si è inceppata eh, la catena della trasmissione familiare, generazionale eh, del, del, dell'accaduto che ha sospinto tante famiglie sopravvissute a fuggire, a emigrare eh, e che le ha fatte eh, vivere con dentro di sé dei non detti eh, che talvolta sono eh, giganteschi. Lo stesso Vassili Grossman eh, non osa in vita e destino descrivere l'attimo che pure eh, deve essere stato per lui quello più sconvolgente e al quale deve avere pensato tutto il tempo, cioè la madre affacciata sul bordo mm. della fossa comune di Borbicev, al, eh, all'inizio di questa eh, sperimentazione di macelleria di massa che è stata eh, l'operazione delle fucilazioni nel 1941, prima dell'invenzione delle camere a gas e eh, dicono gli studiosi che Berdicev, la cittadina di Grossman, non lontano da Kiev in Ucraina, eh, sia stato uno dei luoghi in cui hanno sperimentato come si poteva fare più in fretta. Senta, ecco dopo le chiederò anche di aiutarci a ricostruire la storia di, quel, di quella parte di, di terra. Però ecco lei scrive più o meno quello che stava dicendo adesso: il bisogno, che ha sentito il bisogno di, insomma, ne parla in generale, quelli che vanno alla ricerca di questi luoghi, di restituire un senso alla fatica di vivere rimasta impresso nei primi ricordi infantili. Ecco ora che i testimoni eh, vanno scomparendo no, della Shoah e del, Gulab, e del Gulag, è necessario che siano i figli a dare testimonianza di quanto è accaduto, forse saranno anche altri dopo, ecco, secondo lei c'è il rischio però che la, eh, il valore della testimonianza si stempri e diventi un'altra cosa, inevitabilmente anche lei, diventi un'altra un cosa è, è ovvio, inevitabile. Eh, inevitabile e va rispettato. Aggiungo che eh, rischia di diventare anche una brutta cosa, perché di diventare mm. un'ossessione, una mm. nevrosi mm. Eh, o anche eh, un rivivere i malesseri dei propri nonni e dei propri genitori, riviverli dentro eh, di sé senza conoscere davvero l'accaduto. In questo senso invece è utile eh, la conoscenza, ma peggio. Come vittime per sempre, anche se oggi non lo siamo più, quindi c'è una grande ambiguità in questo rapporto con i traumi del passato. Farci conti è utile e necessario per superarli, naturalmente, anche per tentare di comprendere l'accaduto. Ma eh, insomma, a anche a leggere un gigante della letteratura del Novecento, perché io credo che Vassili Grossman sia questo, e credo che. Vita e destino resterà una pietra miliare per comprendere eh, lo sterminio, sì. eh, eh, ma neanche lui riesce a spiegare come sia stato possibile ecco cioè, non è inutile continuare a, a rivisitare credo e a, e a riraccontare quelle storie se rimane aperto il senso dell'interrogazione ecco, che deve essere esteso su tutti no? cioè appunto non, non è che ci si può fare vittime per sempre come diceva lei ci aiuta però a ricostruire un po' la storia di quella regione già è complicata geograficamente eh, la storia poi è complicatissima Ma diciamo che nel corso del Novecento ha cambiato bandiera, cioè sovranità nazionale, adesso non ho contato bene, ma cinque o sei volte. Quando sono nati i miei nonni eh, a Borislav, nella regione di Leopoli, che appunto si considerava al tempo Galizia, Galizia-Ittis, mm. per la presenza eh, secolare eh, degli ebrei che avevano sviluppato la loro lingua, la loro cultura, oltre che i loro commerci e le loro attività ma quando vi sono nati i miei nonni all'inizio del Novecento eh, era impero austrogarico stava sotto Vienna ormai da un paio di secoli e il capoluogo della regione Leopoli Era, così come continua a essere oggi, una bellissima città dall'aspetto asburgico, eh, principalmente eh, piena di chiese, naturalmente di diverse confessioni, dagli armeni ai, agli uniati, gli ortodossi, i cattolici, i cattolici latini, i cattolici polacchi, domenicani, ma insomma un uh, mosaico uh, tipico dell'impero asburgico. Poi con la prima guerra mondiale passa questa regione alla grande Polonia, sono vent'anni dal 19 al 39 in cui la Polonia si estende fino a comprendere Vilnius al nord, la Lituania quindi, eh, una gran parte della Bielorussia e giù eh, tutta l'Ucraina occidentale, quindi la Galizia ebraica vive un ventennio riunita, eh, un ventennio di grande fioritura anche culturale perché per intenderci Cracovia, Lublino e Leopoli stanno nella stessa eh, nazione, eh, ma nel 1939 il patto Ribbentrop-Molotov all'inizio della, eh, della seconda guerra mondiale porta eh, la spartizione tra Hitler e Stalin di quelle terre per un breve periodo, quindi dopo che ci sono arrivati i nazisti cedono il passo ai sovietici, eh, ma nel 1941 nel giugno del 1941 scatta l'operazione Barbarossa, Hitler invade l'Unione Sovietica e si trova a fare i conti con un problema eh, tecnico, diciamo, mm. e cioè che questi borghi e queste città sono piene zeppe di ebrei, almeno un terzo della penso Leopoli eh, dove erano più di 100.000 eh, ed erano eh, a, a volte addirittura maggioranza della popolazione negli Stetl, nei villaggi più piccoli. Beh, e di a Verdice eh, per esempio erano la metà gli ebrei del popolazione. Esatto, anche, anche diciamo tra, nella, tra virgolette mia, Borislav dico mia perché è sì, il posto dei miei di, nonni e dove mio nonno. padre andava in vacanza da bambino eh, erano circa la metà. Ecco, ma il, il, Poi eh, scusi, eh, sì. finisco proprio rapidamente. Sì. Poi, come sapete, dopo il disastro e lo sterminio operato dal Terzo Reich c'è l'occupazione sovietica che dura 50 anni e infine oggi. Eh, 1991 è diventata Repubblica Ucraina. Ecco, ma la cosa che è stata messa in evidenza molto lentamente e appunto Grossman fu tra i primi invece a sottolineare questo il ruolo delle popolazioni occupate nello sterminio degli ebrei eh, dei polacchi da una parte e degli ucraini dall'altra. Lei recita nel suo libro un proverbio che non so chi le ha eh, sottoposto di, in cui dice i tedeschi sono tremendi i polacchi eh, sono peggio ancora gli ucraini sono peggio di tutti, qualcosa del genere sì, era un modo di dire, più che un proverbio dei, del nonno di Daniel Mendelssohn Daniel ecco, Mendelssohn è un, sì. un bravissimo critico letterario e, e, e scrittore newyorkese sì. che eh, aveva origini in uno shtetl, in un villaggio proprio vicino al mio, poche decine di chilometri una ventina di chilometri da Bori da Cebola, come di lui origine. ha scritto gli scomparsi, sì, questo sì. racconto appunto, tra l'altro abbiamo sentito anche famiglia. ieri pomeriggio a Fahrenheit, una riproposizione in cui appunto eravate insieme ecco, ma il ruolo di queste popolazioni nello, nello sterminio degli ebrei è stato a lungo mh, nascosto, taciuto, rimosso perché anche Stalin aveva interesse una delle eh ragioni certo. per cui Stalin ha, ha voluto la censura non solo di Vita Destino, che è stato chiedito più tardi, ma prima ancora nel 1945, Vassili Grossman insieme a Elia Ehrenburg, scrissero un libro nero sulle stragi mm -hmm. compiute dai nazisti eh, nel territorio dell'Unione Sovietica, fu, fu censurato, uscì soltanto negli Stati Uniti con una prefazione di Albert Einstein, una versione trafugata, Stalin non voleva suddividere le vittime per nazionalità, non voleva eh, raccontare l'esistenza di una tragica questione ebraica, di un genocidio, perché sapeva che quel genocidio era figlio certo dell'ideologia razzista del Terzo Reich, ma anche di una ostilità eh, antisemita della popolazione eh, che aveva partecipato e che ne aveva approfittato perché uh, la ricompensa per uh, i primi pogrom, mm. uh, per le prime action anzi come le chiamavano burocraticamente i nazisti uh, eh, realizzate solo dalla popolazione locale mm. in, dei sted, in, in delle città nelle quali le SS presenti erano 4-5 persone e quindi non avrebbero eh, potuto far fuori centinaia di eh, ebrei, se eh, non ci fosse stato il vantaggio che chi andava poteva stuprare le donne, poteva saccheggiare le case e impossessarsi dei beni minori, non i gioielli, non gli orologi perché quelli andavano ai tedeschi, ma invece gli indumenti ad esempio e infine le case perché chi veniva ammazzato lasciava libera una casa che molto spesso veniva occupata dal suo vicino. Ecco, questo non è solo un dato storico da mettere assieme a, agli altri, ma rappresenta anche il fatto, per tutti credo difficile da accettare, che il male non sta mai da una parte sola, che spesso conviene non denunciarlo, cioè c'è un opportunismo radicale, e per questo ogni riga di, di Grossman, anche ogni memoria restituita, è un invito alla responsabilità, no? Ecco, ehm, oggi lei come, come inviterebbe a, come dire, a rivivere questa memoria? Perché eh, appunto assistiamo a molte celebrazioni, molte eh, pagine di giornali sono dedicate a questo, però poi incide nella nostra vita e che cosa si potrebbe fare in questa direzione? Ma a continuare lo scavo della comprensione. Scavo non vuol dire andare a cercare ossessivamente i nomi e i volti di chi è stato ingiustamente radicato e le cui anime appunto vagabondano io credo nell'inquietudine che ci portiamo dentro. Lo scavo è, non è necessariamente, anzi non è, per quanto concerne noi, letteratura. Il problema non è fare tanta altra letteratura sulla Shoah. Quanto comprendere le ragioni perché odiavano così gli ebrei in quel momento, c'è una storia, ci sono dei motivi, eh, eh, perché l'immagine dell'ebreo veniva affiancata immediatamente a quella del bolscevico, eh, ad esempio in una Ucraina che negli anni trenta aveva vissuto eh, una carestia terribile, più o meno eh, provocata e desiderata. Mm dal gruppo dirigente comunista a Mosca, a cominciare da Stalin, che aveva provocato milioni di morti, perché eh, eh, si erano creati tra gli ucraini o uteni, come si diceva allora, eh, e i polacchi e gli ebrei, eh, una coesistenza così eh, faticosa, insomma… Eh, Cerchiamo di ragionarci perché eh, in fondo noi stiamo rivivendo oggi il problema di coesistere, di convivere tra nazionalità diverse che si sommano. Degli stessi luoghi. Mm, ecco, è questo che si dovrebbe imparare, diciamo, da, queste, ehm, da questa attenzione alla memoria, attenzione al passato. Senta, in questi suoi viaggi, quale eh, consapevolezza ha trovato oggi nei luoghi degli Eccidi? Tra le poche persone rimaste che hanno memoria di questo, dove si racconta per esempio che le colline di corpi umani continuavano a sussultare per alcuni giorni prima di fermarsi del tutto per i gas che si sprigionavano. Ecco, che cosa, mh, quale consapevolezza ha trovato dal punto di vista delle persone e eventualmente delle istituzioni che magari hanno segnalato? Meno di zero, se me lo devo zero. dire in sì, sintesi, ed è complicato, perché ad esempio i leader nazionalisti mm. eh, di queste regioni dell'Ucraina, eh, ma lo stesso vale in altri miei viaggi in Lituania ad esempio e eh, lo stesso so vale in Estonia, in eh, dicevo i leader nazionalisti che vengono eh, studiati e anche onorati come eroi dell'indipendentismo, eh, quelli che si sono ribellati eh, prima all'impero asburgico, insomma, le potenze straniere che volevano occupare eh, il territorio della patria indipendente, eh, penso a Pezziura e a Bandera per quanto riguarda eh, l'Ucraina, erano al tempo stesso i grandi organizzatori Pezziura dei pogrom D'inizio del Novecento e bandera delle fucilazioni di massa di fianco alle SS che anzi eh, arrivarono a inquadrare un vero e proprio un battaglione, una divisione di eh, SS ucraine. Da tanto che eh, appunto la compartecipazione eh, agli Eccidi era desiderata. Quindi eh, per andare su eh, al mio paese. Eh, eh, al bosco in cui c'è una di queste grandi forze mm. comune di centinaia di persone, eh, per fare le curve i tornanti che portano sui scarpazzi a questo bosco eh, devo passare davanti al monumento a Bandera, mm. eh, sempre pieno di fiori freschi, di mazzi di fiori deposti, eh, io so che Bandera probabilmente è stato uno degli degli organizzatori di quella fucilazione di massa, questa è la contraddizione nei libri di storia eh, che si studiano a scuola non se ne parla per nulla, nelle lapidi apposte eh, quando ci sono, perché non sempre ci sono, sono maltenute, eh, il riferimento alla partecipazione delle milizie e tassi locali tassi. è quasi sempre sottaciuto mm. nella lingua locale quindi insomma la, la, la cancellazione continua ecco allora perciò ancora è tanto più è tanto più importante eh, così risollevare però queste eh, queste storie dal dal loro silenzio senta tornando al suo libro mi ha colpita invece da un punto di vista più personale una capacità anche un po' spietata, se vogliamo, di fare verità su di sé, dicendo anche cose sgradevoli in parte, mostrando senza veli la sua famiglia, come se questo libro le avesse fatto venire paura di eh, tacere qualcosa, di nascondere qualcosa, un po' così? È talmente sgradevole quello che è accaduto all'epoca mm. di cui abbiamo parlato fino ad oggi, descriverlo uh, significa essere spudorati, rinunciare a una soglia, ciò che si può fare in maniera morbosa, uh, pornografica come secondo me ha fatto pure un grande scrittore come Jonathan Littell mm. nelle Benevole che mm, ha sì, descritto sì. minuziosamente uh, gli orrori, eh, le silizie eh, con il gusto dei liquidi, dei cattivi il, odori eh, eh, della materia cerebrale che si fa e, e chi peggio ne ha più ne ha, ma senza arrivare a questo che è appunto secondo me morbosità, noi abbiamo il problema di verificare il disagio che si è depositato dentro di noi, dentro ai conflitti familiari, dentro alle incomprensioni, a fare un cerchio insomma devo dire che è notevole anche si percepisce questa ehm, anche spietatezza talvolta di verità su di sé sul proprio eh, entourage eh, per appunto perché se si fa verità su queste cose la verità bisogna dirla tutta quindi in questo senso è un libro anche eh, così, che denota anche un certo coraggio lei la chiama spietatezza Ma, insomma, beh, invece, tra virgolette naturalmente forzo... Di comprensione reciproca. Di sì, no, c'è anche molta, anche molta com, compassione, diciamo, per, per sì. ciò che è accaduto. Era un po' tra virgolette, spietatezza, nel senso che, insomma, è un, un cuore a, messo a nudo, come diceva Baudelaire. Ecco invece eh, il titolo Scintille Anime Vagabonde. A che cosa allude? Neziziot ne shamot in ebraico, mm. eh, ovvero sia eh, l'immaginata. Uh, fenomeno del Gilgul, scusate se adopero un'altra parola ebraica, uh, che uh, è proprio della Kabbalah, della mistica nata uh, intorno al XVI-XVII secolo a Tzfat nel nord della Palestina in Galilea, uh, dove uh, studiosi mistici che loro stessi avevano sperimentato l'emigrazione, erano o direttamente oppure figli e nipoti di persone fuggite dalla Spagna, dopo il decreto della regina Isabella nel 1492, raccontavano questa frantumazione delle anime vagabonde, eh, il fatto cioè che le anime distaccate prematuramente e ingiustamente dai corpi eh, non andavano nell'aldilà, ma erano presenti accanto a noi, talvolta dentro di noi che eh, ne eravamo i congiunti. Eh, queste anime eh, si muovono vorticosamente nel gilgul, appunto, parola eh, che deriva dal termine ebraico galgal, -gal, ruota, eh, non a caso con la stessa radice della parola galut, diaspora, mm. così come la diaspora è le, l'eviglio, il vagabondaggio dei corpi, queste anime vagabonde ruotano, eh, ci entrano dentro, ne escono suscitano la nostra inquietudine, talvolta ci consolano e si scontrano anche tra di loro e lo scontro fra queste anime dà luogo a scintille, ne tzitzotane shamot significa scintille d'anime. Ecco, tra l'altro questo elemento è un elemento consolatorio del libro. Mi ha colpito un passaggio in cui leggendo la la lettera tratta da, da vita e destino, quindi insomma una parte del romano, una parte narrativa la lettera della, della madre al proprio figlio prima di morire cioè la madre che sta per morire ecco lei si interroga sulle stesse emozioni che devono aver provato i suoi parenti quando sapevano che stavano per morire e magari avevano qualcuno a cui lasciar detto qualcosa, io credo che le farà mh, piacere e credo che colpirà chi ci ascolta se leggiamo una lettera invece vera questa volta scritta da Grossman alla madre dopo la, due, dopo la sua morte, ne scrisse due, in cui vi è, vi è un grande rimpianto, dolore e forse anche un po' di rimorso, sembra di leggere tra le righe, per non aver fatto tutto quello che avrebbe potuto. Allora, l'ascoltiamo insieme e poi torniamo a parlare con lei. Carissima mamma, sono venuto a sapere della tua morte nell'inverno del 1944. Sono arrivato a Berdichev, sono entrato nella casa dove avevi vissuto con zia Aniuta, zio Davide e Natasha e ho capito che eri morta, eppure già dal settembre 1941 sentivo nel mio cuore che te ne eri andata, mentre ero al fronte una volta ho fatto un sogno, entravo in una stanza che sapevo essere tua e vedevo una poltrona vuota seppi all'istante che vi avevi dormito tolsi dalla poltrona lo scialle con cui eri solita coprirti le gambe sono stato a lungo a osservare la poltrona vuota e quando mi sono svegliato sapevo che eri morta non conoscevo la terribile morte che avevi patito ne venne a conoscenza solo dopo essere arrivato a Berdicev e dopo aver chiesto a quelli che sapevano del massacro avvenuto il 15 settembre 1941 Ho provato a immaginare il tuo assassinio dozzine forse centinaia di volte e il modo in cui sei andata incontro alla tua fine. Ho provato a immaginare l'uomo che ti ha uccisa. È stata l'ultima persona che ti ha vista viva. So che hai pensato a me per tutto il tempo. Sono trascorsi più di nove anni da quando ti scrivevo lettere in cui ti raccontavo della mia vita e delle mie vicissitudini. In questi nove anni, così tante cose hanno riempito il mio cuore che ho deciso di scriverti per raccontartele e anche per lamentarmi, dal momento che non mi è davvero rimasto più nessuno a cui importi dei miei dispiaceri, tu eri l'unica che se ne curasse. Con te sarò onesto e ti racconterò tutto ciò che provo, ma può darsi che questa non sia la verità completa sul mio conto, poiché dopo tutto nei miei pensieri Avverto non solo ciò che è vero, ma probabilmente molto altro che falso, sciocco. Ma innanzitutto voglio dirti che in questi ultimi nove anni ho avuto la conferma che ti voglio bene per davvero, che i miei sentimenti per te non sono affatto mutati, non ti ho dimenticata e non sono stato capace di guarire dalla tua perdita. Il tempo non ha alleviato il dolore. Oggi ti penso proprio come se fossi viva Viva come quando ci siamo visti per l'ultima volta E come quando da piccolo ti ascoltavo Mentre leggevi ad alta voce E il mio dolore è tanto grande oggi Quanto il giorno in cui quel vicino di via Ocilishnaya Mi disse che eri morta E che non c'era più nessuna speranza di trovarti viva E sento che il mio amore per te E questa terribile agonia Sono ancora oggi uguali E rimarranno con me fino alla fine dei miei giorni. God Lerner. allora questa, questa lettera ci, ci emoziona un po', devo dire. No? Questa lettera è, è la verità di una ricerca personale, mm. dobbiamo inquadrarla forse un attimo. Sì, eh, questa è, me... è la lettera di un eroe dell'Unione Sovietica, della grande guerra patriottica, di uno che ha vissuto... Tutti i pericoli che si potevano vivere a Stalingrado per raccontarla, eh, di uno che l'unico, lui è l'unico giornalista che entra a Treblinka, che riesce a raccontare Treblinka, il campo di sterminio collegato al ghetto di Varsavia. Lui riceve, nonostante fosse già in odore di difesa, infatti, l'onore di poter raccontare la presa di Berlino nel maggio del 1945, da eh, parte dell'Armata Rossa perché… Mi scusi, eh, mi scusi eh, la, eh, abbiamo dici, solo dici, un minuto… Dici. <ride> Un minuto, e quindi forse le chiederei una, una reazione sua a questa lettera. Eh, la reazione mia è quella del bisogno di immaginare, sì. e lui dice quante volte ho pensato alla tua fucilazione, mm. lui si sentiva in colpa perché pensava che questo madre avrebbe dovuto portare la mosca invece che lasciarla a Berdice, che non se lo perdona, eh, E però anche lì trasfigura, perché quando arriva al dunque eh, dell'atto, della fucilazione della madre. Lui lo descriverà in vita e destino uh, attraverso il viso semplice e buono del boia uh, mm. che il crepitare sommesso del Mitra, il boia estremamente. So anche le me mescolanza la di, di bene e male. La devo salutare Gad Lerner. Mi, mi scuso molto per uh, troncarle così bruscamente la parola. No, sì, ringrazio moltissimo per essere con, stato con noi e ricordo questo libro Scintille di Gad Lerner uscito da Feltrinelli che è davvero un, un grande un gran bel libro e invece degli altri libri che abbiamo citato oggi troverete notizia nel nostro sito eh, ricordo che domani mattina la storia di Israele con Enzo Bianchi per la serie di leggere la Bibbia eh, grazie a domani mattina da Gabriella Caramore